Kapittel 10 Og kong Ahasverus begynte å pålegge landet og øyene i havet tvangsarbeid. Og alt hans energiske arbeid, og hans velde, og den nøyaktige beskrivelsen av Mordecai storhet, som kongen opphøyde ham til, er ikke dette oppskrevet i boken om hendelsene i de mediske og persiske kongers tider. For jøden Mordecai var nest etter kong Ahasverus, og var stor blant jødene, og anerkjent av sine mange brødre i det han arbeidet for sitt folks beste og talte fred til alt deres avkom.